Вона навіть заплескала в долоні й одразу почала складати малярські прибамбаси, хоча до початку бієнале лишався тиждень. Виглядав цей творчий захід приблизно так: десь біля підніжжя гір облаштовувалося художнє містечко. Ставилися намети для учасників, будувався імпровізований вернісаж під величезним брезентовим тентом. Два тижні. Молоді обдарування працювали на пленері, виставляючи свої старі й нові роботи на продаж. Сюди ж автобусами час від часу звозили журналістів, телевізійників, мистецтвознавців, навіть іноземців-колекціонерів. Це буде божевільня, пояснила мені ліка. За стілля до ранку, яке там малювання, так, профанація. «Не перебільшуй, а якщо буде погано, то хоч побудеш на природі, подихаєш чистим повітрям, відпочинеш від мене, дурня, а я приїду тебе відвідати, і ми гулятимемо у горах». Тут мене пересмикнуло, і я замовк. «Люблю вересень». Цього року він був особливо теплим і якимось смачним. Повітря просякнуте запахом кави. Під вечір набувало густого листяного аромату із присмаком хризантем. Ліка від'їжджала рано вранці з останньою групою. За день до того я домовився з хлопцями, що вони завезуть її приладдя раніше адже сам у день від'їзду мав купу важливих справ і не зміг би провести її. Отже, Ліці не довелося тягти на собі важкий етюдник. Вранці ми пили каву, і я намагався відпхнути її до роту хоча б шматочок бутерброда, але вона категорично відмовлялася. Ну що, власне, відбувається, запитував я. Пару тижнів відпочинеш від хати, від мене. «Інша браділа. «Ніколи не говори так, інша». «Я не знаю, що робили б інші, але мені без тебе погано». «Ніби втрачено якийсь важливий орган, руку, наприклад, чи ногу, от ти зміг би ходити з однією ногою». «Я б купив милиці», – посміхнувся я. «Ти жартуєш, а я серйозна». Я викликав таксі і вперед покої обережно застібнув мою улюблені гудзики на курточці. «Цей янгол тебе обожнює, цей захистить, цей убереже, а цей трохи сердиться», промовляла вона, поки я возився із застіпками. Я трохи хвилювався, ніби вона і справді була маленькою дитиною. Але з кожним застебнутим гудзиком в мені піднімалась ледь відчутна хвилька радості, що вона йде, що я зможу побути сам. Спробувати побути сам без неї. Ну, звісно, я не сказав це вголос, вона б образилася. Вже стоячи на порозі, Ліка обхопила мою шию руками і завмерла. «Зрештою», – не витримав я, – «Не хочеш їхати? Залишайся! Виходить так, ніби я тебе на каторгу відсилаю. Казна що?» Вона відсторонилася і усміхнулася. «Все, все, я побігла!» «О, Господи!» – схаменувся я. «А гроші?» Швидко повернувся до кімнати, вигрів із ящика пачку купюр і простягнув ліці. «Навіщо стільки?» Візьми про всяк випадок. А раптом тобі там не сподобається. Оселишся в готелі. Зрештою повернешся літаком. Вона засунула гроші в кишеню джинсів і швидко зачинила за собою двері. З вікна я простежив, як вона сіла в таксі, а потім як старенька бабця надіслав їй на хресне знамення. «Я?» Лишився сам. Особливого полегшення не відчув.